praznujemo crkvene praznike učestvajući prije svega duhom svoj mir čovjek je biće stvoreno Bogom i ono praznike Božije svojim onim svojim dijelom slovesnim dijelom u se razlikuje od druge dvorevine Božije. Zbog toga, kad god praznujemo, mi zapravo obnavljamo svoju slovesnost i svoju ranjenu bogosličnost i osvarujemo ono na što smo pozvani, a to je bogopodobnost будемо удобни створителю нашим спасителю нашим богу нашему отцу нашему з тог тога браћје и сестре православна вера je узвишена I оним у кога верујемо i оним нашта на се он дозвол на узвишенне міви узвишено сесіання i узвишенне желя. А праздницницы су деално време да od наших низких желя, низких осечання, наших животаення, он х животаня, каd одvojен od празника, Kad je odvojeno od svetitelja, kad je odvojeno od Boga i kad je odvojeno od one koja nam je Boga rodila. Jer upravo su praznici, braći i sestre, ili ta naša duhovna trpeza ono što nas odvaja od svijeta, što nas odvaja od svinskog nastrojenja. Što nas odvaja od porobljenosti, strastima i demonima? Je li moguće da demoni slave uspenije majke Božije? Je li izvodljivo da oni koji žive u saglasnosti sa nečistim duhovima, da slave prečistu, prebrogoslovenu, preneporočnu majku Božiju? To je nemoguće i to je neizvodljivo. Zbog toga praznici, braći i srste, velika šansa i velika mogućnost da se odvojimo od palog i truleznog svijeta i polako tim lestvicama svetog pravoslavnog praznicnog ciklusa da se uspinjemo na visinu sa koje smo pozvani i na koju smo pozvani. Jer mi smo, braći i sestre, pozvani na velike visine, na nadnebeske visine. I to pozvani onim čiji glas, kad ga mrtav čuje, iako je četiri dana u grob, kao što je bio sveti četvorodnevni lazar, kad čuje njegov glas, on iz mrtvih ustaje i odaziva se. A tim prije, braći i sestri, mi smo živi i evo oživotvoravani svetom pravoslavnom vjerom, kako da se ne odazovemo na glas savisina, na glas sina Božijeg, kroz koga nas ti sam otac poziva, a sve to u duhu svetom na praznovanje. A danas nas poziva da praznujemo majku njegovu. Danas nas Bog poziva da zajedno sa njim i sa svim svetim angelima i sa svim svetim dušama slavimo majku Božiju. I toga u tom glasu nalazi se životvorni duh. Koji nas poziva iz naše umrtvenosti, iz naše utupljelosti, glas koji nam prosvećuje um da drugačije gleda, da dalje vidi, da dublje osjeća. A praznik uspemnija presvete bogorodice zaista je praznik koji nam daje da sagvedamo onu... Kroz koju nam je svjetlost zasijala u ovim našim tamnim i mračnim prostorima. Da praznujemo onu kroz koju nam je Bog došao u posjetu, kroz koju nam se Bog rodio, preko koje se obaprotio i postao prisutan, opipljiv, postao naš brat, naš spasitelj, Naš Vaskar Siter posao naša vječna nada i postao izvor, neistrpni izvor utjehe, utješenja, neistrpni izvor zdravlja, neistrpni izvor smisla, svetosti, ljubava. I zahvaljujući njoj, braću i sestre, mi u crkvi našoj pravoslavnoj ...imamo neistrtni istočnik života. A ta istočnik jeste upravo ovaj oko koga smo se sabrali. To je sveta trpeza i rebra gospodnja koja probodena ispustiše krv i vodu. Ili kako se kaže u molitvi proskomidije... I izviše besmrtnost. A šta može da izađe iz rebara Božih braća i sestre krv i vodu koji simbolizuju krštenje, sveto i sveto pričešće do sama besmrtnost. Šta možemo da primimo pričešćući se obaploćenim Bogom, ako ne vječni život? i vjesnu silu da primimo besmrtnost i zbog toga zahvaljujući majci Božjevi evo nama gospoda ovdje sa nama i u ovom našem vijeku obećao je da će biti sa nama u sve dane do svršetka vijeka ako budemo u njegovoj crkvi ako budemo u crkvi njegove majke ako budemo sabrani sa svim svetim angelima i svetiteljima u crkvi pravoslavnoj apostolskoj koja je zapravo tijelo gospodnje i ovo naše sabranje braće i sese koliko ga god mi doživljavali ovako ili onako ili ga uopšte ne doživljavali ono jeste veliko čudo Božije veliko čudo Božije i velika eksplozija Božije sile mislimo na Božiju ljubav jer Bog je u ljubavi sile i zapravo mi ovdje sabrani oko majke Božije sabrasmo se da zahvaljujući njoj priđemo i plodu koji nam ona dade Jer ona nam je rodila i dala plod besmrtnosti. A taj plod od koga se hrane vjerni jeste njen sin, a naš Bog, ovoploćeni Bog, Bogo čovjek Isus Hristos. I mi smo se ovde danas sabrali da mu pristupimo zastupništvo Majke Božje i da se sjedinimo se njim kroz sve tajnu pričašće i ga na daj našim braćuvim sestram da proslavimo i majku božiju jer kako ćemo ispoštovati drvo plodno i plodonosno ako ne time što ćemo ukusiti od onoga što je ono nama dalo a jabuka Ne rađa da bi se sama hranila, nego da bi ti mogao da ju bereš i da se njome nasvadiš. Tako i majka Božja nije rodila Boga da bi se samo ona njime nasvađivala, nego da bi se svi ljudi njime nasvadili i vječno živi bili, pa i sami prodove dalovi od kojih bi mogli da se hrane drugi. Skog toga, braći i sestre, da nema boljeg načina da prosvarimo ovaj divni praznik, nego da u strahu Božje i sa vjerom pravoslavnom pristupimo svetom prižašnjem, to jest da pristupimo divu i krvi živoga i vaskrsnoga gospoda našeg Isusa Hrista, и причешћујући се и да и само у свом срцу осветимо да смо и ми значани за бесмртно живљење и радовати. Иде у свом срцу, кроз свето присуще, осветимо и мајку Божију, је причешћујете се телом и кръвљу Њеног Сина и Њеного Господа Mi primamo sebe na jedan način i njenu kao braćani sestre. I to je tajna kroz koju se mi vezujemo za ličnost Presvete Bogorodice. I to je način kako nam se veličina njene duše koja nadivosi i serafime i herubine otkriva stičući se njenim sinom mi povako i na tajansven način otkrivamo malo po malo i veličinu i dubinu ličnosti presvete bogorodice a njena visina i veličina potvrđena i time što i smrt koja je i nju posjetila bila je nemoćna kao i pred sinom njenim Jer je silom svoje ljubavi i svetosti vaznesena na sveta nebesa, braći i sestra. I na današnji dan, i svaki dan, ali posebno na današnji dan, nadgleda svoju svetu crku i crku njenog sina, pravoslavnu crku, nadgleda svete hramove i one prazne i one porušene, I one Bogu prazne i one ispunjene nadgleda i pokriva nas svojim majcinskim pokrovom i svojim molitvama štiti i seljuje i privodi sinu njenom jer nema ništa draže za majku Božju nego da djeca sina njenog Priđu njemu i da se pričeste njim. To je najveća radost za presvetu Bogorodicu. I to je najveći izraz blagodarnosti njoj. Kad se dostojno pričešćujemo sinom njegi. Ne možemo je bolje obradovati, ne možemo je dublje i više ispoštovati nego ako poštujemo crkvu pravoslavnu i srce naše crkve, a to je sveta tajna pričašća, to je sveta i božanstvena liturgija. Izbog toga, braću, koristi sestr, koristimo prilipu da vas opet i opet pozivamo na ovu veliku gospu. Veliku gospu, braću i sestre, na kojoj nam I angeli zavide i spokojena s demoni mrze Na gospu na koju smo pozvani I koje smo dostojni zahvaljujući majci Božjoj Ali da u isto vrijeme obratimo pažnju i na naše duše Jer pozvani smo svetim Bogom Pozvani smo na svetu večeru Pozvani smo da budemo u zajednici sa svima svetima i prozvani kao sveti da uzmemo svetinju riješima svetinje svetima i zbog toga braći se svi oni koji u duhu pokajanja iskreno pogledavši sebe primijete da nisu baš onakvi kakvi bi trebali da budu, da se nisu baš dotjerali za taj veliki praznik i da nisu baš dovoljno pripremljeni da sjednu za trpezu sa samim Bogom, braće i sestre, sjesti za trpezu sa samim Gospodom, nije to mala stvar, i pružiti ruku da bi uzeli taj sveti čudesnih životvormih zaloga i njegovog svetog tijela i krvi, jer oni koji se trude da osvete svoje živote, njima je svetinja na spasenje i na napredak u duhovnom razvoju. A oni koji iz ovog ili onog razloga, mada manje više uvijek, zbog demonskih instrukcija, И našeg nemara i gordosti pristupaju svetoj trpezi i svetom pričašću nemarno nepripremljeno i drsko na njima je ta svetale čera braće i sestre svoje vrsno strašno sudište i oni takvi ne mogu se pričestiti nego izazivaju gnjev Božijem I kao onaj jevrejski zvrštenik, koji je zbog velike drskosti natršao na kivot majke Božje u kome se nalazilo njeno prečisto tilo, htio da ga izvrne, pa je bio posjećan od lakata, pa nadolje sabljom Arkangela Mihaila. Isto tako i još više, oni koji krenu svojom drskošću, gordošću i grehovnim životom, grehovnim mislimo se predumišljajem, grijeh koji se svjesno čini bez pokajanja i bez borbe protiv njega i koji tako krenu na sveti putiru, da izvrnu iz njega ne tijelo majke Božije, nego tijelo i krv živoga Boga, braći i sest. Treba da znamo da u tom slučaju sablja arhangelska i sve sablje arhangelskih eluvimske i sve sablje svetih otaca i svaki žezav svetih pravoslavnih arhijereja upereni na njega sa prijetnjom i zbog toga ne dovodimo sebe u takvu situaciju bez potrebe nemojmo da se pričešćujemo ako nismo svjesni kome prilazimo i ako se nismo pripremili za taj svečani uzvišeni i zaista strašni susret Nego, pozovimo u pomoć Majku Božju, pozovimo u pomoć naše sveštenstvo danas nas pripreme za taj susret, pa makar do njega došlo samo jednom u životu, ali da valja i da je na spasenje. Nego, da se pričašćujemo, a sve na sud i na vječnu Bog i bao. I time prezirajemo i Boga i Majku Božju. Zbog toga, brat i sestri. Praznojmo slovesnom, praznojmo uzvišenom, praznojmo svetom i priđimo svetom putiru oni koji su postili ovaj post, oni koji su se clovali od grijeha, oni koji su se kroz pokajanje i kroz ispovijest i samoukoravanje, a ne osuđivanje bližnjih, spremili koji su svoje tijelo spremili, I to je mnogo važno, koji su svoje tijelo oprali od tjelesne nečistote, od bruda, razvrata, preljube, od raznih drugih nečistota tjelesnih. Oni koji svoju dušu oprali od strasti duhovnih, koji su se izmirili sa svima, koji su svima oprostili, ako imaju nešto da oproste. I tek na taj način bit će da Bog uzje u njihovo srce. I da ušavši u njega, tamo počne vječno praznovanje. Da tamo počnemo, ili da nastavimo ko smo počeli da praznemo još uzvišenije sve naše praznike i da praznujemo u zročnicu našeg praznovanja presvetu Bogorodicu i onoga koji nam se kroz javio i stao pred nas u svetom putiju. Neka bi dao Gospod svima nama da pričašće svetim tajnama bude na spasenje i na život vječni, a ne na sud, posudu i vječnu pogibao. Amin Božo daj.